בעזרת השם נדבח ספר כוכבי אור המשך המשך של ההוספות אבני הברזל משיחות וסיפורים עם מוארנת זל אות א' עד עוד, עוד ל"ט כולל אות א' אחד קבע לפני מוארנת זל שאין לו דיבורים בשעת ההתבודדות וגער בו מוארנת ואמר לו אין לך יכול לומר ריבונו של עולם, תציל אותי? אומרים אלף פעמים ריבונו של עולם. ועל כן כשרה פעם אחת שבה למדן גדול והיו אומרים עליו שהוא יכול אלף דף גמרא בעל פה, ענה רב ואמר, אויזר יכול לומר אלף פעמים ריבונו של עולם. ב. אחד שאל למוארנת שרצה להיות מקבל ורצה לעזוב את החנות. ואמר לו מוענת, עכשיו לבך בוער לעבודת השם יתבח. אתה אוחז בזה, ואחר כך כשתיפול מזה ההתלהבות, ולא יהיה לך פרנסה, גם כן אז יהיה מה שיהיה, ולא אסכים לו. אלא אמר לו, עשה לך שיעורים קודם שתלך לחנות, וגם בהחנות בעצמה תכין לך ספרים, ובעת שלא יהיה לך קונים תלמוד בהם, ותשתוקק לזה שהשם יתבח יסבב סיבות לטובה שתיפטר לגמרי. וכן היה שישתוקק כל כך על זה וכולי כנ"ל. כמדומה שהאיש הנ"ל היה רב חיים ליריסמן הזקן. ג. איש אחד רצה לעשות לעצמו מלומדות, ואמר לו מר נת, אזכר את עצמך להשם מטבח להתפלל בשביל פרנסה, ובפירוש בשביל פרנסה, כי זאת אתה מרגיש היטב, ומסתם את תתבייש ותתפלל גם על רוחניות. ד. מוארנת היה רגיל לקח אורח הנשאר בבית המדרש אשר שום אדם לא רצה לקח אותו, מארחי פרחי, ולקח אותו, ופעם אחת לקח אורח שפל בבגדים נבזים מהנעל, ובנו לא רצה להתקרב אל השולחן לאכול אצלו סעודת שבת, מפני ככו וניעו, השיעול שלו, והיכה אותו מוארנת. וכשבא אל רבנו ז"ל, ודרכו היה לספר הכל לפני רבנו ז"ל, ואז אמר לו רבנו ז"ל, ראשית אני רוצה פעם אחת שתיקח באמת אורח הגון כדי שתוכל לדבר עמו תורה, ועוד לילד מכים? בתמיהה. היי, hey. פעם אחת אמר מוארנת אלו הצדיקים שאני יודע שהם היו צדיקים, אם הם היו גם שבועי לב כמוני, איני יודע איפה נמצא גן עדן בעבורם. ו. אחד שאל אם יקרא את שם בנו נחמן על שם רבנו ז"ל, או אייזיק, מסתם על שם אחד ממשפחתו ששמו היה אייזיק. ואמר לו מוארנת ז"ל שגם אייזיק הוא על שם רבנו ז"ל, שפעם אחת היה רבנו ז"ל בברד והעלים את עצמו שלא התפרסם, ונכנס בכמה בתים, ובכל בית היה לו אמתלאות וסיבות אחרות. שבכל בית היה ניחה להם כניסתו ולא היה קשה להם כלל. ובכל בית קרא את עצמו שם אחר. ובבית אחד קרא את שמו אייזיק, והשם אייזיק עלה על כולנו. ואמר רבנו ז"ל בזה הלשון, ולמה קראתי לעצמי אייזיק וכולי ולא סיים. והרב אברום ז"ל הסביר כי כל אייזיק נקרא גם כן יצחק, ופחד יצחק זה ראש השנה, ורבנו ז"ל אמר כי כל עניין שלו ראש השנה. מוענת ז"ל אמר פעם לעניין המתנגדים שהם לא יעשו לי רק מה שמקפחים לי פרנסה לא הייתי דואג כלל יש לי ברוך השם ביטחון וכן היה שהאיש שהיה רב יצחק צ'רנר אצל משה חנקיס, שנתקרב לרבנו ז"ל על ידי המעשיות שסיפר לו משה הנעל היה נותן למוענת קמח בעצניה וגם היה רגיל לתן לאנשי שלומנו גבינה וחמאה והיו רגילים אנשי שלומנו לומר ורניס, בזכותו, ברוך השם, איננו בעלי מחסור, ומשה ציווה שאותו לא יקפחו פרנסתו. ח. הרב רבי יצחק כנ"ל, אם כי לא היה ידוע למתנגדים לא אוהב כל כך את מוהרנד ז"ל, אבל גם זאת חרה להם שראו שאינו מחרף ומקלל אותו כמוהם. ובכן ניסו להסית את משה חינקס, שיפטרהו מן משרתו בערך שלו. אבל נקודה טובה זה נשארה בו שמעין בדבר. וכמדומה שהיה לו צד קרבות עמו קצת שער בשרו. ט. פעם אחת דיבר מוענת מעניין הקיבוצים של ין שרף, שההתחלה הייתה מחמת שראו אז הצדיקים שטוב להתקבץ יחד כדי לדבר דיבורים טובים, ובפרט מדיבורי הבעל שם טוב זכותו יגן עלינו שהעיר בעולם. ועל זה הוכרחו לשבת על מעט ין שרף כדי שעל ידי יהיה קיבוץ. אבל אחר כך נתמעטו הלבבות ונתרבו התאוות ונשארו רק עליהן שרף לבדו. על כן רבנו ז"ל ראה את זאת ודחה את זה לגמרי. ופעם אחת אמר רבנו ז"ל, איני יכול לשאת כבר את החגיגות שלהם. ואצל רבנו ז"ל היה רק קיבוץ של תורה ותפילה ושיחה מהתכנית לבד. וזאת היה נראה למוענת ז"ל מאוד. אך אחר כך בימי רב נחמן טודשיני התחילו להנהיג לשתות תה. ואמר רב נחמן, זהו מנהג יפה, שלא ישתקעו על ידי זה ויוכלו לדבר על ידי זה דיבורים טובים מהתכלית. י. מרנת אמר שרבנו ז"ל חיבר יחד הטוב מן הפרושים והטוב מן החסידים. היינו שהפרושים העיקר אצלם הוא התורה הקדושה, אבל מהתפילה הם רחוקים. והחסידים העיקר אצלם הוא התפילה, אבל מהתורה הקדושה הם רחוקים. ורבנו ז"ל כללם וחיברם יחד. דהיינו לעסוק בתורה ותפילה יחד. י"א. מוהרנת אמר לעניין מה שמשה חינקס אמר שרוצה למכור הצדקות שנתן לרבנו ז"ל. אמר מוהרנת שרבנו ז"ל הוא בעל כוח גדול, שאף על פי כן לא יוצאים מרבנו ז"ל הצדקות. שבת היא בחינת נשמה לכל השבוע. ולאחי קלטה המלאכה ביום השביעי שאז נגמרה הנשמה. ויאמר אלוקים יהי איור זה בחינת תפילת השם שאז לא היה שום אדם שהתפלל והוכרח השם נדבך בעצמו להתפלל. י"ב פעם אחת היה רב נחמן מטולצ'ין מייגע את עצמו כל היום בעשיית הסוכה של מעונת ז"ל שהיה דרכו לאכול אצל מעונת. ובעת אכילה אמר רב נחמן למעונת שאם מייגעים את עצמו כל היום בעשיית הסוכה אזי תואמין טעם אחר בעסוקה אמר לו מוארנת ז"ל, זאת לא טעמת עדיין, לצעוק כל היום ריבונו של עולם, את אימנו נתם סוכה. איזה טעם שתאמין אחר כך בסוכה. ו"ג. פעם אחת סיפר מוארנת שפעם אחת בערב פורים, צעקתי להשם מטבח הצילני מקליפת המן המלק, כאילו המן המלק עומד עליי עם קרש. י"ד. <coughs> בברסלב היה איש אחד משוגע, ודרכו היה לצעוק. לזקני היו אלף רנדלך, סוג מטבע. ופעם אחת כשישב מוהרנת בסביבה שלישית ובא משוגע הנ"ל והתחיל לצעוק את דרכו כנ"ל, ומחמת זה נתבלבל לשולחן, ואז התחיל לדבר מוהרנת מהמדרש שהשם יתברך יש לו אוצר של משוגעים. והזכיר אז מאמר האריז שכל אחד מחמת העבירות שלו היה ראוי להיות משוגע, וכמובן בהתורה אשריתם מימי, ובהתורה כמרחמם, אך נשארו בו ניצוצי הדעת. ואמר אז בזה הלשון, כל העולם משוגע וגם אני, רק הכרתי אחד שפוי. לבסוף סיים, אם ממשוגע יכולה לצאת שיחה כזו, צריך גם משוגעים. ט"ו פעם אחת היה ישן רב נחמן תוצ'ינר בחדר מוארנת. ושמע שמוארנת אמר אז סיכון חצות. ואמר, אתה יודע זה עולם. אתה יודע את הסוד של הרבי, איך שהרבי הוא סוד אצל אנשי העולם, ואותי קרבת לרבי כזה. והתחיל לבקש להשם יתברך שיציית את רבנו זה ויתקרב אליו באמת. צ"ז אחד מאנשי שלומנו אמר פעם אחת שמה שמוהרנ"ת משיג <coughs> בליל השם בעת שאוכל מאכל בצק מטוגן, אינו משיג רמת ל"ה בעת הקידוש, ורצו לדוחפו מבית המדרש. בתוך כך בא מוארנת וסיפרו לו, ואמר להם, מה אתם רוצים לדחוף אותו? הלא תדחפו אותי, שבשבילי אמר כך. י"ז פעם אחת שאל מוארנת את אחד מאנשי שלומנו, מדוע לא בא לסעודת שבת קודש? והשיב <אנ> לו שהיה על חתונה של אחותו. ושתק מוארנת, וענה אחד מאנשי שלומנו בקול ואמר, אמור לחכמה, אחותי את. <אנ> י"ח מה שהיינו משוחחים ביום רביעי פשוט, לא ישיג יהודי טוב אחר בגן עדן. פעם אחת באו ענשי שלומנו אל מוארנת, וחסר אחד מהם, ושאל עליו היכן הוא, ואמרו שלא בא. ואמרו לו, מה אם היה בא? אמר, הייתי מרוצה כך. כף. כשרצה מוארנת ליסע לברד, כי היה לו רמזים מרבנו זה ליסע לשם. ורצה ליסה להדפיס את הליקוטי ההלכות. כי במדינת רוסיה לא יכלו להדפיס, כי היה משבעה ספרים שלא הניחו להדפיסם. היינו ספר הזוהר הקדוש לספרי הרע וכו'. מטעם שאמרו שעושין את העולם עצב ומראה שחורה, והוצרכו לנסוע חוץ למדינה. ואז היה שנת תר, כי העולם דיברו שיבוא משיח. ואמר מוארנת שלא יבוא בשנה זו. ומה שכתוב בזוהר שבשנת תר, יפתחום טר עד לחוכמתה. יכול להיות שמהיום אם יתחיל אדם דבר שבקדושה יוכל לגמור. ונתעורר אז ושאל את הרב רב נחמן מתודשין אם נישא גם כן אימו, אף על פי שרב נחמן לא היה לו חשק, אך אף על פי כנאי כן הרא לעשות תנועה משונה, כי תכף לא ירצה לדבר איתו אודות זה, על כן השיב לו מיד, העיקר שתהיה לזכייה שתיקח אותי ממך. וכן נאוה, ונהנה מזה רב נחמן כל ימי חייו. ויש כמה מעשיות מנסיין, ונסעו דרך בראד ללמברג, והיה שם מוהרנת אצל קרוביו. ומשם נסעו לזלקווי. ואז הייתה המרידה בפולין. והיו מחפשים ושואלים בכל האכסניות על דרכון, פספורט. והם לא היה להם פספורט. ושאל אותו בעל האכסניה אם יש להם פספורט. ואמר רב נחמן, מטולצ'ין היום נוסעים בלי פספורט? בתמיהה. והיו שם באכסניה ולא יצאו מפתח הבית. וכשהיו צריכים ללך למיק והיו הולכים בדרך הקלטון בהצנעה. ופעם אחת הלכו דרך בית הכנסת אחד, ואמר לו מוארנת זה בית הכנסת של רבניך. והמעשה היה כך, כי זה הרב רבניך דר בכפר אחד בקרצ'מה, ששכר מהאדון. וזה אדון מתה אצלו אשתו ונשא אחרת, והיה לו בן מהראשונה. והיא לא יכלה לסבול ממנו והוכרח לגרשו. וזה הרב רבי ניך לקחו לביתו למשרת, ואכילו ולבישו. פעם אחת נסע צדיק אחד דרך הכפר ההוא ונתאכסן אצל רבי ניך הנ"ל, וראה את המשרת. ואמר לרבי שיש לו נימוס המלכות, וישים מנו עליו. אחר איזה זמן מת אביו האדון, ובפולין היה מנהג שבכל איזה שנים נתקבצו כל האדונים לוורשה ובחרו כשר על ידי בחירות או גורל. וציווה רבי היניך למשרתו הנ"ל שיישא גם כן על מקום אביו, ונתן לו סוס טוב, והרכיבו עליו, וראה מהרכיבה הראשונה שיש לו נימוס של מלכות, ונתן לו כתובת שלו ונסע לוורשה, ונבחר למלך על פולין, ושלח לקרוא את רבי היניך וישאלו מה בקשתך? ביקש ממנו שיבנה בית הכנסת על שמו, וזהו הבית הכנסת. והעולם מספרים שבזה הבית הכנסת למדו שני גיסים, ויכו זה את זה עם הגמרות, ומוהרנת ז"ל יצא מחלציהם. ורבנו ז"ל אמר אליו פעם אחת שהוא יהיה תיקון לאבותיו ואתקן אותם, וכן היה. ועצב מוהרנת שיבשלו על התלשי לאכול, ונכנס לבית הכנסת וסגר את עצמו לזמן רב ועסק בתיקונם. ואחר כך התלהב ודיבר מהתורה ס"ח בליקוטי מוהר"ן א. וכשהיה בלמברג נתן לו הרב כתב שהוא למדן וראה להרב דשם. והמנהג היה שאורך למדן היה צריך לומר חילוק. ויאמר אליו שיאמר ולא רצה. ויאמר הרב ולא ישר בעיני מוארנת. ואף על פי כן ביקשו שיאכל אצלו ולא רצה. והתפלל בנחמן מטולשין הלוא דרך רבנו זל שלא להתעקש על שום דבר מה. וכשיצא מוארנת אמר אל תלחם את לחם רע עין. והיה פלא יותר בעיני רב נחמן מטולשין, מאין יודע שיעור העין. והסוף היה שלא יכלו להדפיס שם והוכרחו לסע משם. ואמר אז מאורנת שפה בוודאי יודפסו. ואחר כך, אחר זמן רב, נתעורר ושלח את רב נחמן מטולשין בעצמו. וכשנסע הרב נחמן הנא להדפיס על עקותי הלכות, נסעה אשתו למאורנת אודות פרנסה. ושאל אותה כמה היא צריכה בצמצום, ואמרה כך וכך. והבטיח לה שיכתוב לבנו רבי יצחק כי ייתן לה כדי צורכה, וגם לעשות לה מלבוש טוב על חג הפסח. כי נתמהמה עם ההדפסה עד אחר הפסח. וכן אבא. ואחר כך התפארה לפני בעלה, כי כאילו היה לה כל ימי חייה מלבוש טוב כזה. ודיבר עם המדפיסים, וסיפר להם עם ארנת, שאמר על הרב אל תלחם את לחם רע עין. והתפלאו אנשים מאוד מאוד מאיפה ידה זאת, כי באמת הוא כך. והיו אז הרב רב נתן עם הרב נחמן בברד בשבת חזון וכמובן בערכות במכתבים עיין שם ובערב תשעה באב סגר מעונת את עצמו בחדר מיוחד והיה מסוגר כל ליל תשעה בעב יומו עד חצות וכן היה המנהגות תמיד אחר פטירת רבנו ז"ל שבין המצרים היה עומד תיקון חצות במרתף עמוק ובפרט בתשעה באב היה סוגר את עצמו כנ"ל ופעם אחת אמר אין יכול לקרר את הלב כי אם תמיד בחצות וימי בין המצרים ותשעה בעב בקינות. ואחר חצות דיבר עם בני הנעורים עד הלילה מרבנו ז"ל, והיה להם תענוג גדול מדיבוריו. ואמרו, הוא הפריע להם את החג שלהם. כי מנהגם היה לזרוק זה לזה ברליך, מין פרי הגדל על הברושים. אחר חצות, ועל ידי דיבוריו שכחו באלו השטוטים, והלכו לאחסניה וציוו לבשל קערה גדולה טיגליך וכו'. כשנכנס מוארנת לאכול וטחה וטחה הכף הראשון, תכף חטפו הכל. כי חשבו לגוטר יוד, אדמו"ר, וחטפו שיריים. וחרא לו על זה ועצר כעשו. ונתן תודה על השם התברך שנשא בעת זקנתו, שיכול לעצור כעשו. כי מנעוריו לא היה יכול לעצור כעשו, ולא היו מקבלים ממנו מעט טוב. וכל אלו הימים היו איתו תמיד, ולא היו מניחים אותו כך ללך. אפילו לבית הכיסא הלכו אחריו. ואמרו זה לזה, היה לו רבי כזה שתמיד ינק ממנו חלב ודבש. וכשנסע מהם ליוו שורה אנשים מפה ושורה אנשים מפה. חמישה ורס פסיעה בפסיעה, ורב נחמן מטולשין ישב אצל הסוסים. ומארנת אמר אז התורה נ"ב, נאור בלילה, והחזיר פניו לרב נחמן מטולשין, ואמר נחמן, אצלך התורה הזו ישנה, אצלי זה דבר חדש ונוצץ כמו ראי. ושם היה אחד שנתוודה לו שהוא בא למחבר הליקוטי תפילות ונשק אותו על רגליו עד שהרגיש הנשיקה ואמר לו זה בשביל התפילות שלך ונעשה אז חברה הנאור בלילה וכשהיה רב נחמן מתודשין עוד הפעם עצר עוד החברה הנאור בלילה והיו שם חסידי הרב הקדוש רב אורי צדיק וקדוש לברכה מסטרליקס וסיפרו שהרב רב זזקל היה אומר אורי אורי איך תוכל לומר תורה אם יש את הליקוטי מוהר"ן בעולם? ואמרו אם היה הרב רבי אורי חי, היה נושא הכלים שלכם למרחץ. אחר כך כשנסע רבי מטולשין לשם כנ"ל, הסוף היה שהדפיס תם הליקוטי הלכות, ורצה לסי עם הספרים על שבועות למוהרנת. ובאמצע הדרך שמע שמחפשים אצל המצרים, עורכים בדיקה בגבול. ומחמת פחד נסע בחזרה ערך עשרים ורסט. ושם אכל בליל שבת קודש אצל אחד ודיבר עמו דיבורים נפלאים. ואמר לו שזה מהאיש שחיבר אלו הספרים. ונתלהב האיש ואמר עם ספרים כאלו הייתי הולך עמהם המצרים אפילו באמצע היום. ונתעורר רב נחמן מטולשין ונסע ובא לשלום לביתו. וסיפר זאת למוהרנת ואמר אליו מוהרנת אתה היית צריך לישועה אצל הגבול. היית צריך להיות אצל הגבול ולהתפלל לחכות על רגע של הישועה, מדוע ברחת? הלא כשיבוא הזמן של הישועה היית רחוק וכו'. וכשבא רב נחמן מטולשין עם אליקוטי ההלכות לביתו נהנה מוהרנת מאוד. וגם אנשי שלומנו, ואמרו אנשי שלומנו כעת צריכים לנו לנהוג כבוד ברב נחמן מטולשין. ואמר מוהרנת בדרך חלצה, מה פתאום, קחו אותו ותקעו אותו. ואמר כך מפני שלדבר רבנו היו צריכים להיות נקי מן הקנאה והתאווה והכבוד מכל וכול לגמרי. אך מה יכולים לעשות אם הוא מקנא או נכשל בתאווה? הלוא אנוס פעם אחת. ועל כן מקרב אותו רבנו אבל כשרוצה עוד כבוד, נו, תעמוד בצד. ומוארנת ז"ל אמר פעם אחת, קנאה, תאווה, הרבה מקבל אותך, אבל כבוד מוכרח לזרוק לגמרי. ופעם אחת היה רב נחמן מטולצ'ין בעיר יאס, רומניה. ובשבת בבוקר אחר הסעודה נצמא לשתות, ונכנס אל הרב. ונתן לו הרב שלום, ושאל אותו מאין אתם? ונתיירא לומר מברסלב, ואמר לו מטולצ'ין. וישאל אותו איפה הוא? ויאמר לו סמוך לברסלב. ויאמר לו הרב מברסלב, אולי אתם מכירים נט"ל לחסיד ברסלב? והבין רב נחמן שאינו מתנגד. וסיפר לו שנוסע ממנו והוא תלמידו. וסיפר הרב מאיפה הוא יודע ממוארנת שאביו היה רב בלמברג. והוא היה עדיין אברך. ורבנו ז"ל התאכסן לא רחוק מביתם, והיה רגיל לכנוס אל רבנו ז"ל. ורבנו ז"ל לא היה אומר תורה, ואפילו שום דיבור לא היה מדבר מחמת חולת הריאה שקשה לה דיבור. ורק כל הדיבורים היו כלולים בתנועותיו ורמזיו. ולפעמים כשרצה לדבר, בפרט לספר מעשה, ובפרט מעשה מארץ ישראל, תכף נתקבצה כל העיר. ופעם אחת בסודה שלישית של שבת, סיפר מעשה מארץ ישראל. ובא רבנו זה לדבקות גדול כל כך, עד לכלות הנפש, והיה חושך. ואני הכרתי והרגשתי שקרוב ליציאת נשמתו. והבאתי נר ונפסק הדבקות ושב לחיותו. ואחר כך, כשנתוודה לרבנו זה, נתן לי תודה. וסיפר לי אז מרב נתן, ואמר, אה, נטלה, אה, יש לי נטלה. וכשאתה תיסע אליי לברסלב, אעשה ממך חידוש כמו נטלה. אבל גשמיות וחשכת העולם הזה נתן שכחה בלבי, ושכחתי מלנסוע. ואמר, פסטולין, פסטולין, היינו חיצים. יורין לי בלב שעוד לא הייתי על הציון. והביט בספר, ואמר, המוח של הרבי והפה של רב נתן. וכשבא רב נחמן מטודשין למוארנת וסיפר לו, אמר, אני גם כן אומר ככה לליקוטי ההלכות, המוח של הרבי והפה שלי. כ"א רב אפרים אמר למוארנת, עם התפילות שלכם אתם עושים פירוש לתפילה. כ"ב כשהייתה זוגתו של מוארנת מעוברת עם בנו, הרב <coughs> רב, רב שחנא ז"ל, והיו יראים מאוד שלא תפיל. כי היו סובלים הרבה בצער גידול בנים, כמבואר לאל בהשיחות רבנו ז"ל, שעשה כיסאות לרבנו, שרבנו מלחם אותם. ואז היה העיבור של רבי שחנא, וגם הרגישה את עצמה חולנית מאוד וקראו לה רופא. כי מאורנת לא היה עדיין חזק בדעתו כל כך בעניין הרופאים, כי היה כמעט בתחילת התקרבותו. והרופא לא ניגש אליה, רק עמד מרחוק. והשם ידבח עזר בלי עזר הרופאים. ואחר כך כשבא מוארנת אל רבנו ז"ל וסיפר לו כל הנעל, החיה אותו רבנו ז"ל וחיזק אותו מאוד בזה שלא השתמשה עם הרופא כלל. ואמר אז התורה והיה עקב תשמעון וכולי, הדינים מבחינת רצים עיין שם. ואמר רבנו ז"ל <coughs> שהרצים הנזכרים שם הם הרופאים, והיפנזם מורגל בפי העולם לומר צריך לרוץ אחר הרופא, ושם בתורה מרומז על הולדה. כ"ג פעם אחת היה מוהרנט בברסלב באכסניה אחת עם רב דוד מיטלנה ומוהרנט לא אכל שם ואחר כך נתוודע שהשוחטים היו רוצחים אחמנל יצלן ופעם אחת נתנו המרק על השולחן ודיבר עוזל מהתורה כי מרחמם ינאגם ובתוך כך נתקרר המרק ושילם בעד המרק ולא אכל ואחר כך נתוודע שהיה איזו שאלה עליה כ"ד בעת שאמר רבנו ז"ל, התורה ס"ו דיבר עם מוארנת מעניין מערד תליהו ז"ל, והבין מוארנת ש... שלא בא למדרגתו, כי אם על ידי התבודדות. ונתעורר מוארנת והלך לעזרת נשים ועסק בתהילים והתבודדות בהתעוררות גדול. ובתוך כך היה אחד מאנשי העיר עושה תנאים, ורצה שמוארנת גם כן יהיה על חיפשו אותו ולא מצאו אותו. והבינו מסתם מה הוא עוסק בהתבודדות, והתחילו לצעוק ברחובות, רב נתן, רב נתן. ואז יצא לחוץ והלך איתו על התנאים. כ"ה אחד שאל למוארנת אם עדיף להתפלל במהירות כדי שלא יהיו לו מחשבות זרות. ענה מוארנת ואמר, במהירות יכולים להתפלל כל התפילה במחשבה זרה אחת, אבל במתינות, על כל פנים, יפסקו המחשבות זרות כמה פעמים. אמר לב חיים בן במקום כזה, סוחר כבר יותר טוב ממלמד, כי סוחר בלי התבודדות כבר יותר טוב ממלמד, כי נכנס בממון חברו. כ"ז פעם אחת הלך מאורנת ז"ל עם הרב אפרים מנהר דימפר, ולו מצאו עגלה והוכרח לישא המסע שלו, וכן הרב אפרים המסע שלו. והבין מאורנת ז"ל שיש לה בפרים חלישות הדעת מזה, ובאמת כך היה. ענה מרנד ז"ל ואמר אליו, לך תאריך שהעולם ידע שמי שהולך פה הוא יותר חכם מכל העולם, המוח של העולם. כ"ח מרנד ז"ל כתב לרבויזר, שמעתי שרבויזר הוא רק ירא. לא כך קיבלתי מרבנו ז"ל, העיקר הוא רק שמחה ויראה גם. כ"ט אמר לרב משה ברסלבר, אני נותן לך תשובה שתרקוד בכל יום, וקיים זאת איזה זמן. ל. לאחר פטירת רבנו זל נתעבה מאוד מאורנת לקבוע דירתו בברסלב, אך אשתו לא רצתה, ולא היה יכול לישא בלי רצונה. אך אחר כך היה שרפה במקומה, והסכימה גם כן לישא לברסלב. אחר כך היה שרפה גם בברסלב, ורצתה שיעקור דירתו משם גם כן. והתחיל מוארנת לישא עיניו למרום, ואמר, אנא מפניך אברח. ובתחילה לא היה לו בברסלד דירה מיוחדת, כי אם חדר אצל נגר אחד. ואמר אז מוארנת, הוא עושה במלאכתו, ואני עושה במלאכתי. ואחר כך התחילו לכנוס אצלו קצת אנשים, והתחיל להתגעגע שיהיה לו דירה מיוחדת, עד שעזר השם ידבח. אחר כך התחיל להשתוקק שיהיה לו גם כן חדר מיוחד לעבודת השם ידבח. ובפרט לכתוב קדושי תורה. ואחר כך עשה לו במטבח דופן מהעצים, ועל ידי זה היה לו חדר מיוחד. ואז אמר אפשר שכעת תהיה איש כשר. אך אף על פי כן היו בני ביתו מבלבלים אותו. והתחיל לחשוף שיהיה לו חדר מיוחד בעלייה. וזה צריכים לבנות, אך הבין שזה אי אפשר כעת, כי צריכים לבטל עצמו מתורה ותפילה. אחר כך הזמין לו השם מטבח סיבה על ידי איש אחר. והבין שכעת לא יצטרך לבטל מתורה ותפילה, ואז בנה בית ועלייה נכונה. סיפר הרב אברום ז"ל ששמע מרב אברם דב ז"ל, שפעם אחת הלך בנו של ישראל נחמן סופר לבית מאורנת, בבוקר, בעת שמוארנת הלך למקווה, ונטה על כל המזוזות להגיע. וכאשר בא מאורנת ז"ל לביתו ורצה לנשק המזוזות, ולא מצא שום מזוזה על פתחיו, ושאל מי היה כאן. השיבו שבנו של רב ישראל נחמן סופר היה כאן. והלך מוענת אליו לבית המדרש ומצאו בעת שהתפלל באמירת טובה לציון. והמתין עד אחר שגמר תפילתו. ואמר אליו, אתה הרי פרקת לי את הבית, וכי כך מגיעין מזוזות? הלא <אז אז> מקודם צריכין להכין מקבת ויתדות ומגיעין מזוזה במקומה, וקובעין אותה תכף, ואחר כך לוקחין השנייה וקובעין אותה וכולי. למד לעניין שאמרו חז"ל, צדיקים נדמה להם כער וכו', ואמר מוהרנת ז"ל, שהאמת היא מצדיקים, אלא הרשעים לא הבחינו את עצמם, על כן נדמה להם כחוט השערה. ל"ג פעם אחת כשבא מוהרנת לאומן, שמע שרב משה בן רבברום חיים מתפלל בכוונה, וכשבא מוהרנת לביתו, אמר, בכל המניין של הרב רב לא שמעתי שום אדם מתפלל כמו משה בן רבברום חיים. אחר כך, כשבאה מאורנעת פעם שנית לאומן, וראה שרב משה ענה להתקרר, אמר לו, משה, אתה נפלת בלמטה, שמה בקולי חזור בך? תאמין לי, יש לי כבר זקן לבן, ויש לי עוד בדעה להיות איש כשר. ל"ד אמר, באופן אחד היה מחלוקת הבעל שם טוב גדול משלנו, אך היו מותרים במופתים, אבל אנו אסורים במופתים. ואמר שיש לו איסורים מהאוהבים יותר מהשונאים, שהידידים רצו לעשות לו טובות לדעתם, למסור את המתנגדים לידיהם, והוא לא היה רצונו בזה כי אם בתפילה ובתחנונים, כמה שפעל באמת על ידי תפילה ותחנונים. למד ה. Hey. מעניין המופתים, כי רבנו ז"ל, לפעמים ראינו ממנו מופתים בגלוי, אבל מוערנת התרחק הרבה מזה. רק לפעמים ראינו ממנו מופתים. ואמר שאם היה יודע אשר כמה אנשים יעמדו אצלו, היה מדבר עם רבנו ז"ל בשביל מופתים. ופעם אחת טבע מאיש אחד בשביל הדפסה. ורצה האיש הנ"ל שיבטיחהו בשביל זה בנים. ולא רצה מאורנת. ואחר כך כשהתחיל ליסע זרק האיש הנ"ל את המעות למוענת שייקח אמהות. ופעם אחת עמדה אישה אחת על פתח מאורנת. ולא נתנה לו ללכת שיבטיח לה בנים. והבטיח לה. אחר כך אמר, עתה אני מוכרח להתפלל עליה. פעם אחת באו אליו נשים בשביל בנים. וצעק מוארנת ז"ל, התחת אלוהים אנוכי? אחר כך שיש לו חרטה. הלא היה לו לומר בניחותא. ופעם אחת נסע מוארנת ז"ל בדרך, ופגעו בו כלבים ונבחו בקול, ועמד על רגליו ואמר, פעם אחת פגעו כלבים ברבנו ז"ל ונבחו. והשיב להם, אני יודע, אני יודע. ואני אומר לכם, אני לא יודע, אני לא יודע. מה כבר יהיה שאתם תצעקו, אני עוד יותר לא אדע. ונשתקו. למד וו. שאל הרב את מארנת איזה פלפול, והשיב קרות. ויאמר לו הרב, חשבתי ששכחת את הלימוד מפני שנעשית החסיד. ופעם אחת היה מאורנת ז"ל בעניפלי. והיה שם שאלה מעניין הגונה ביען הרב מתתיהו להרב דשם, ואמר להם ששאלו את מאורנת. ושאלו אותו, והאיר עיניהם. וכשהיה מאורנת בלמברג, דיבר עם הגאונים איזה פלפול. וכשחזר לביתו, אמר, ללמוד יודעים אנו, והם נקראים גאונים. ל"ז פעם אחת ראה מאורנת ז"ל את אחד שיושב ולומד אחר התפילה, אבל יש לו צער גדול מהרעבון. ואמר לו מאורנת, תפסיק כבר שיהיה לך תאוות אכילה. ל"ח. רב יצחק מן אברגלי נתן לאחד ספרי אבנו ז"ל, ונהנה מהם מאוד ונתן פריסת שלום לרב נתן. אמר אחד מאנשי שלומנו לרב נתן אבל האיש הנ"ל מסתכל בכל הספרים. אמר מוארנת לרבי צ'ה שלא תעמוד בארבע אמותיו. פעם אחת אמר מוארנת על נכדי רב פנחס מקורק שנתחייבו מלכות אל שהיה בידם למחות ולא מיחו. אף על פי כי נחזיקו ידם עם אנשי שלומנו. ופעם אחת היה רב פנחס נכד הרב רב פנחס מקורק על ברית מילה עם רבי הרמי טפליק. ונהנה מאוד מהברכה שברך על המילה, שהרב מאיר הנ"ל היה מוהל, ושיבח את אנשי שלומנו, ושם היה אחד שדיבר על רבנו ז"ל, והוכרח לקבל נזיפה לפני רב פנחס הנ"ל. ושאלו אותו, הלו יש עתקה ממפורסם אחד. והשיב להם רב העתקה מהעתקה, אתם מעמידים נגד נגד דליקוטי מוהר"ן?